Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hator Podcast 241. Galamp Maps adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok, és még nem döntöttük el, hamarosan bejelentkezi műsorvezettő társammal, hogy ez egy meleg pornó vagy nem meleg pornó adás lesz-e. Szervusztok, kedves hallgatók, nem döntöttük el, én Póli Ferenc Ferenc azonban úgy gondolom, hogy ha én egy szavazattal hozzájárulhatok ehhez a döntéshez, én arra szavaznék, hogy ne legyen meleg pornó adás. Megvan az 50% plusz egy. <laughs> A velem itt tartózkodó Mati Macska is felemelte a jobb első mancsocskáját, szemlesütve, és azt javasolt, hogy szerintesen legyen meleg pornóadás. Egyszerűen csak, mert annyi mindenről van beszélni valónk, hogy most miért váltanánk egy teljesen új zsánerbe, amihez, mit tudom én szerintem, nem is nagyon értünk. Mm, hát mondd hogy beleolvasnánk magunkat rendes bölcsészként, ez mindenről lehet tudom mondani, ugyanakkor a hajlandóság viszonylag kevésbé van meg bennem erre. Na jó, akkor maradjunk a Galam maps az is érdekes lesz még mielőtt bármibe belekezdenénk, csak egy semmivel nem összeköthető, talán, na jó, de ez egy bizonyos érdekes, érdekes, mégiscsak ajánló, hogy találtam egy online szolgáltatást, CRISP a nevekával, CRISP.ai, ami azt tudja, hogy betelepszik a számítógépedre, ha az egy Apple gyártású számítógép, betelepszik a te mikrofonod és az operációs rendszer közé, egy ilyen virtuális mikrofonként, és kiszűri a háttérzajokat a amit te beszélsz a mikrofonodba. Legyen az bármilyen mikrofon, tehát ez lehet egy külső mikrofon, lehet a beépített, és azt állítja magáról, hogy mindenféle mesterséges intelligencia megoldásokat és deep learning-et használva, akár egy utcai zajt, akár egy kávézó zaját, akár a gyereksírást, vagy a gyerek köhögést a háttérből ki tudja szűrni. És ez olyan, olyan nagyotmondósnak hangzik, de jelentem, kipróbáltam, és hát tényleg. Az előbb itt kipróbáltam úgy, hogy az egyik lányom dudorászott, miközben hajat szárított, és én felvettem, és teljes némaság. Majdnem teljes némaság volt a háttérben, néha úgy be, bebukkant egy kis ilyen minimál zaj, de tényleg kevés. Az rossz, hogy egy kicsit maga az én hangom is, tehát a, a beszédhang is egy kicsit el... E, Hát elromlik olyan, mintha nagyon tömörítve lenne. Lehet hallani a különbséget, de mondjuk egy Skype meeting, aminél talán fontos lenne, hogy a irodában levő többiek, vagy a kávézóban levő alapzaja az ne hallatszon esetében, ez iszonyú jó lehet, úgyhogy egy próbát megér, crispai ő az. Itt gyorsan hozzátenném azt, hogy aki olvasta Danténak a poklát, az nagyon jól tudja, hogy Azoknak, akik egy kávézóban Skype-meetingelnek más emberek füle hallatára, külön köre van a pokolban. Jó, igen, az mondjuk igaz. De viszont egyterű irodából bonyolítani Skype-meetinget, ott igenis nagy szükség lehet erre a szolgáltatásra. Ebben teljesen igazad van. Ugyanitt az egyterű irodákat feltálló embereknek a Skype-meetingelők alatt hárommal van egy másik köre. Akkor ehhez már csak annyit tennék hozzá, hogy a home háttérben gyerek sírást produkáló, dolgozóknak is jól jöhet ez. Azt nem tudom, hogy a gyerekeknek, a, gy a síró gyerekeknek van -e egy külön köre ugyanott. De reméltem, hogy valami merészebbet találsz ki. Tehát, hogy hát, hát, ha azoknak is jó, akik nem tudom, én a, az állatkert madárházából szeretnénék bejelentkezni. Vagy a hát forgatásról. Igen. Jut eszembe pornó, viszont el akartam mondani, hogy egy torrent oldalon jött, szem, jött szembe nekem az, hogy Alexandria okázió kort, ez akinek nem jutott eszembe az Alexandria neve. És aki kicsoda? Aki amerikai párti képviselő nő, most került be, és, és rendkívül menő, és olyan, olyan dolgokat mond, mint például, hogy a igazán adózhatnának. Nem ő volt az, aki azt mondta, hogy majd nem tudja, hogy hol fog lakni Washingtonban, mert még nem jött meg a fizüje, és ezért nem tudja kibérelni a washingtoni albit? Igen, ő volt az. Iszonyatosan szerették őt támadni republikánusok egyébként, emiatt tele volt velem, sőt, van vele igazából a sajtó. Na, és itt szembe jött egy deepfake videó ö, vele, amit nagyjából azzal osztott meg az elkészítője, hogy amúgy többnyire ő egyetért a politikájával, de lássuk be valakinek ezt meg kellett csinálni. <gül> és a deepfake videó ugye az a fajta videó, ami egy ö, mesterséges intelligencia segítségével valakinek az arcát rá lehet monitorozni egy ö, pornó szereplőnek a feje helyére. Igen, ugyanébként nem töltöttem le, be kell valljam, mert ö, Annyira azért nem érdekelt. Viszont kommenteket olvastam alattam, mert az viszont igen. És az, amikor egy ajáltal által kicserélt fejes pornóvideó alatt a pornóvideót letöltő emberek arra vitatkoznak, hogy etikus-e ilyet csinálni, vagy túl közel van már a nem érő a mások fejének rá pornos pornószínésznőkre, akkor azért leesik, hogy egy nagyon bonyolult világban élünk. És voltak pró és kontra érvek. Nem, szerintem ennyire nem élünk bonyolult világban, csak vannak emberek, akik kurva é. hülyék és azt hiszik, hogy bonyolult. Ez a kérdés. Na mindegy. E, jó, Nagyon, szuper, nagyon jó. Mondjuk ilyen deepfake-et én azért inkább mégiscsak Trump-al néznék meg. Mám, amit, hogy, ja, nem, nem úgy értem, hogy megnézném, értem. Igen, ezen felvetődött ez is a kommentek között, az volt rá készítőnek a válasza, hogy egyrészt itt van a szoftver, amit ő használ, egy megás linkről lehet letölteni, a másik pedig, hogy ő a maga részéről kizárólag szép emberekkel szeretné ilyet csinálni, Trump ebbe a kategóriába semmilyen módon, cipőkanállal és vazelinnel sem férbe. Igen, igen, de milyen vicces lenne ezt terjeszteni. Megfelelő csatornákon, akkor olyan lenne, mintha ez valóság volna. A valóság határnak az elmosódása az megint egy érdekes, és akkor ezzel megint a bonyolult világ felé haladunk persze. Ugyanitt szerintem meghirdethetjük a versenyt az első magyar politikus deepfake videó megtaláló, megtalálójáért, vagy megtalálójának. Egyszerűen továbbra sértem, hogy miért nem készült még el. Nem értem. Ennyire fátökölök lennének a magyar felhasználók, pontosabban a magyar informatikusak. Nem értem, mert Teljesen itt lenne az ideje, és szeretném leszögezni, hogy én azt gondolom, ha már erre biztatok mindenkit, hogy csinálják meg végre ezt a videót, akkor könyörgöm, ne Kunhalmi Ágnes legyen benne a, a, a meg uh, szereplő, és ne, tehát ne valamelyik uh, úgymond nő a politikából, hanem ha valaki megcsinálja, akkor már be bevele valaki olyan politikust, aki nem tudom, jó, akit utál, de értem, hogy a kunha, amit is sokan utálják. Nem tudom, szóval valahogy én csak egy, egy ilyen, egy ilyen vadászni-járni szerető valam. nem tudom. E, Ebből nem fogok jól kijönni, mindegy, értitek, mit akarok mondani. Nem nyilván fel lehet rajzolni egy ilyen sportérték grafikont, ahol kunha mi ágres mondjuk a 0,5 és Parag László pedig ilyen 5 pont feletti. Na így, így, így, igen. Tehát abban van ami abban van amivel megcsinálni az, az nagyon laza. itt egyébként úgy nézem, hogy Kudát tudó kártyára van csak szükség hozzá. Tekintve, hogy az elmúlt x évnek az Nvidia kártyáit többnyire tudni szokták Kudát. Hogy is mondjam, az úgy nyitva áll, igen. Na jó, de nem, nem, nem, nem, nem, nem biztathatunk ilyenekre nyájas hallgatókat, igaz, hogy ilyesmit csináljanak? Egyáltalán nem is tesszük. Ugyanakkor, hát hogy is mondjam, a leveles nyilván nyitva áll. Úgysem fogjuk megnézni, hogy tudjuk, hogy milyenek vagytok. <gül> Na mi újság kelt veled? Még mi történtek, amik felbosszantottak ezen a héten? Miért gyűlöd most ezúttal a technológiát? Tehát, eleve egy ilyen motiválatlansági tengeren hajózok éppen, nem akarom azt mondani, hogy ma nem volt kedvem dolgozni, inkább az, hogy helyette kifestettem a WC-t. Mivel? Mivel fehér beltéri fafestékkel. Ó, értem, jó. Ezt korábban beszereztem egy projekt jelleg, hogy egyszer majd úgy is lesz hozzá a kedvem, ez máshogy alakult. Most annyira nincsen hozzá semmihez kedvem, hogy inkább át még egyszer jelleggel. Ez magamat, nem mondom azt, hogy szebb mint a ez egy csillagos éj, de... Figyelj, no para, is szoktam így egy Egyáltalán nem ciki. <gül> és a festés, hogy nem egy rossz munka, a festéssel az a baj, hogy nagyon nehéz megtanulni YouTube videókból, és sokkal bonyolultabb, mint ami ennek elsőre látszik, ha az ember egy nem triviális falfelülettel szembesül. Ezt tudom, a lakás több falfelületének festésén vagyok már túl, amit Kalákában végeztünk többnyire, Pont ezért nem ugrok neki a saját szobámnak, mert az a szopás köbméterben viszonylag nagy darab. Hát igen, amikor négy tenyérnyi felületen potyog le a friss festék, és azt vissza csinálni, lényegében lehetetlen értelmesen, vagy hát az én képességémet mindenképp meghaladja, ah, az szörnyű érzés. Igen, ja, meg tudod, mit csináltam még? Ez is egy halasszuk a dolgunkat jellegű. Be sem számoltunk arra, hogy kedves hallgatónktól a neve a hallgatását kírő kaptunk, nagyon finom whisky ajándékban a múltkor. Volt ilyen. Amelyet a magányos éjszakák alatt megittunk öcsémmel. Úgyhogy mondtam, ezeket az éjszakákban a viszki volt magányos egyébként, így belegondolom, hogy getteníttuk. Onnan <gül> mindig is elfogyott. És ezer évvel foglalkoztat az, hogy ilyen zárt üvegbe kiskertet telepítős dolgot csinálják, mert az jól is néz ki, izgalmas is. Tudod, raksz az ajár egy réteg kavicsot, felé egy centinyi faszenet, arra jön a talaj, és utána ültesz bele a növényt, meglocsolod, egyszer visszazárad és nézed, hogy nő benne a fű. <gül> <Okay>. <gül> Házi bioszfér, rendkívül fasz a dolog ez. Szerintem családos hallgatóink 8-17-edek kiállt most föl, hogy de sok dolga van ennek a csávónak, nyilván minden ráér, ami hülyeség. Régebb óta a különböző növények elküzdelmet, hogy életbe maradjanak a panelben. ezek egy része már korábban közölte velem, hogy feladja. Már lassan tudom, hogy mik azok, amik megmaradnak itt, tehát és kisbarátai, de azért érdekelnek a Mhm. <gül> Az az egyébként is szép. És ebbe az üvegbe betelepítettél egy kolóniát? Na, itt még nem járunk, mert az üvegem viszont volt ö, nagyon jó minőséggel rányomtatott, rájégetett aranyszínű felirat. Oh. Így találtam magam a asztalomnál, dremellel a kezembe, és csiszoltam róla az aranyszínű felirat, hogy az a fél órán keresztül... És ez, itt már én is éreztem, hogy ez de sok ideje van. Most már egészen jól néz ki, még egy kis egyébként lehet, hogy egy két sarkán nem ártanak neki, de nagyon szép lesz a végén. Ha egyszer évekkel később elkészülök, akkor majd megosztom a Metinek az Instagram csatornányt, ha akkor még lesz Instagram. Tehát <Szoriff> jól értem, le lehet uh, egy, uh, egy üvegről le lehet csiszolni mindenféle dolgokat a Dremel neknevezett, amúgy nem csak a Dremel gyárt ilyeneket, de tényleg hogy mindenki Dremelnek hívja ezt a, ezt a szerszámot. Az mint a szerox, igen. Hogy is ez a precíziós, vagy ilyen bark, nem tudom, minek hívják ezt a multifunkciós szerszámot, ugye, és kézi, e, csiszolók, marók, meg fűrészek, meg ilyeneket lehet rátenni. Az az, az erre a legprimkóbb bizony csiszoló, csiszoló szedtem le róla, ami egy papír csiszoló rányomad és forog. Mhm. Uh -huh. Nem művész. Ugyanakkor legalább kimaradt az a része, amikor finom papírral a kezed egy üveget, helyette valami zúgóssal lehetett megoldani, az szinte technológia. Az igaz. De figyelj el, és mire használsz te még ilyen, akkor most elnevezük itt Dremelt. Semmi itt a világon. Értem, csak van, és nagyon jó érzés, hogy van. Igen, örököltem egy Dremelt, és most úgy éreztem, hogy ki kell most. Bármikor szükséged lehet rá például. Használni ott. kell, igen. Jó, azt itt teljesen értem, én mindig nagyon vágyom erre a kategóriára. Tehát úgy vennék. És mindig belegondolok, hogy jó, de... Annyira kurva jó érzés, hogy Mit van. fogok vele csinálni? Hány év után veszem először elő? Tudod, mi még ilyen? A kanyar csavarozó. Pontosabban nem is kanyar csavarozó, hanem szokott lenni egy ilyen, egy ilyen flexibilis forgás átvivő, nem tudom, hogy hívják ezt a dolgot, tehát amit be tudsz tenni egy, egy ilyen fúrócsavarozóba vagy fúrógépbe, és a másik vége az ugyanúgy egy ilyen tokmány, már mint mondjuk egy fogó és akkor kanyarban is tudsz tudom én csavart behajtani, vagy csavart kihajtani, és ezt nagyon biztos voltam, hogy na ilyen kell, ez mindig nagyon hiányzott, és megvettem, mondjuk három éve, de még soha semmire nem használtam. De egyszerűen majd szükség lesz rá, és akkor érezni fogod, hogy mennyire rohadt jó, hogy neked van ilyenet. Nem, hanem akkor fog kiderülni, hogy azt az olcsót vettem meg, ami viszont elhajlik a második fordulatnál, és még sokkal jobban fogok szentségelni. De értem, hogy miért mondod. Igen, ez a másik lehetőség. Van egy bizonyos mennyiségű, valószínűleg köbméterben kifejezhető hadver, amire az embernek szüksége van otthon. Igen, és azt hiszem, hogy ez pontosan ugyanúgy működik, mint hogy embereknek sportautóra van szüksége ahhoz, hogy úgy érezzék, hogy teljes az életük, és vannak más emberek, akiknek még inkább ilyen elektromossággal vagy mechanikai erővel működő szerszámokra. Hmm. Múltkor a praktikában vettem kettő gyorszorítót, ezt a tudod, két Hogy túl tudnám dolgulmat. nekem, vagy hatvan. <gül> és annyira, hogy ezt a héten már használni is fogom, mihelyt, mihelyt rávettem magamat, hogy befejezzem azokat a munkákat, amiknek lassan közelít a határideje. Megjegyzem, azt én is szoktam használni, az pont nem az a dolog, ami, amit még soha hazzal, néha összefogok dolgokat, amit összeragasztottam, vagy csak egyszer, amit mondjuk le akarok fürészelni, de nincsen egy rendes fűrészpadom, és akkor azzal, azokkal fogom le. Igen, erre én is rájöttem egyébként, hogy a 65 négyzetméter hatodik emellettel az nem alkalmas, arra, hogy az ember valvább berakjon 3 négyzetméter pankot, a végén csiszolóval, meg satúval. Új, de jó lenne. Igen, igen, ezt én is ismerem ezt az érzést. Tehát itt mondanám el, hogy a, tudom én, 120 négyzetméter kertvárosi önálló ház sem alkalmas erre. A ki a kertbe lehetne, de ott meg esik az eső, meg minden. Az nem az igazi. Míg az lehet, hogy Dremel esetleg átbontok a szomszédhoz és lassan, de biztosan G-kartonnal így elhatárolok a darabot a lakásából. Hát, ha nem tűnik fel, hát, jó el az állfalat, igen. igen. Na, de hogy ott akadtunk el, hogy ott kanyarodtunk mellékvágányra, hogy szidni akartad mindenféle dolgoknak az anyját. Igen, első körben a postáját. Te emlékszel még arra, amikor dolgok megjöttek? Nekem megszoktak. Jó, hát na jó, azt hiszem. Vagy ugye lehet, hogy nem jönnek meg, csak nem tudok róla, mert nem jöttek meg. Na ez az. De az a baj, hogy normális esetben innen haza nem követett küldemények jönnek, emiatt nem tudom, hogy hol járnak. Azok vagy megjönnek, vagy nem két hóna múlva panaszkod, akkor újra ködik. a drága amerikaiak, tudván, hogy megint ellopták a mocskos magyarok a csomagomat. És titokban mindig arra várok, hogy egyszer közlek, hogy kedves ügyfelünk, most küldtünk ebbe az országból utolsó csomagot a Téda. A legutolsó, a végére felragasztottunk egy ilyen piros színű csomagzáró macska szemet, hogy soha többet errefelé vezetett repülőt ne indítsanak. Na ez még nem következett be, de állandó félelem. Viszont most, most van, van két követett csomagom. Amire kifizetted a követést, hogy mi volt, vagy csak ez, ott egyszer adják ezt? A feladó kifizette a követést nagyon vonuló módon, emiatt öt napja nézem azt, hogy Feri hegyen áll. Júj, miért? Azt mondják, hogy vámolják éppen el. M engem, még ők nem kerestek meg, hogy USPS az nekem egy csomagot. Ö, volt benne nyilván másfél nap, ezért vagy két nap hétvége. A posta azt írja honlapján, hogy Hát ezt e-mailben tudnak valamit mondani, de hogy igazából annyi idő alatt vámkezelik kezelik a csomagot, amennyire ehhez szükség van. Nem tudnak irányelveket sem mondani, hogy mennyi idő. Biztosan egy jogszabály, ami kikötő 180 napon belül kell. Igen, igen, igen. És időnként felmegyek és megnézem, hogy ez a csomagkövetési szám az, az mit mond magáról. Most már azt is megtaláltam, hogy Magyar Postánál is, is nyilván ezt a csomagot, tehát hogy mindkét rendszer mutatja. Mindjárt elmondom, mi történt, mi az utolsó négy dolog, ami történt vele, ha megtállom a számát. Ilyen postai műszavak szerepelnek benne kizárólag. Tehát, hogy az érkeztetés megfeleltetésének, átvételi ö, nyomtatványának, iratványának térti zajlik, mondjuk négy napja. Ezt érdekes lenne kideríteni egyébként, hogy a magyar postának ez a, ez a szaknyelve, vagy ez a szakzsargonja inkább. Ez, hogy, ez honnan van? A szavakat elnézve, az olyanokat, mint a tértivevény, azt gondolnám, hogy, hogy ez mind nyelvújítás korabeli szavak, és nem németből tükörfordított szavak, amik általában egy csomó szakmának a magyar kifejezésé szoktak lenni, de ezt érdemes lehet tudni, nem? Tértivevény, az biztos, hogy biztos, hogy nyelvújítás. Hiszen a csomag megtértek, veszik át ezt a dolgot igazolásként, hogy megérkezett az a dolog. Úgy amit úgy. Küldtek vele együtt. Tehát, hogy még összes rakni, hogy honnan van, Na, megtaláltam közben tracking kódot. Hogy azt mondja a részleg megjelenítése? Kérlek szépen, egységképző elküldése, egységképző érkeztetése, bejövő küldemény átvétele a kicserélőben, bejövő küldemény belföldi tovább küldése, ö, mindennek a helyszíne nemzetközi posta kicserélésű központ. <gül> és január 31-e, 23 óra 32 perc óta ott van. Értem. Mint az örki novellában, és most viszi már a pogácsát. Aki szövegezi ezeket, annak azt szeretném kívánni, hogy egyszer, amikor valami fontos ügyben felhívja a menztőszolgálatot, akkor ott az automata IVR menü azt mondja neki, hogy még itt lefuttatjuk a cronjobot, és aztán rögtön beklózoljuk a window -t. A Ah, nagyjából igen. Hogy... Jaj, ez ezzel most felbosszantottál, pedig nem kéne, de az összes ilyen szakzsargomban fürdőző ember kommunikációt, azt olyan egy gyűlölöm. Az áramszámla az, az, a, az a, talán a, az egésznek a teteje, bár én az orvosi leleteket is nagyon szeretem. De az áramszámlán ott van a hálózat üzemeltetési díj, vagy milyen bánat? Van hálózat üzemeltetési díj, a speciál még érteni vélem, de a... De az a Mavírnak a villanyoszlopait van, aki lemossa minden. Kicserélő nap. központi alhálózati kapacitást növelő. Nem, szóval nem tudom, ilyen szavak vannak benne, amiről akárhogy gondolkozol, nem tudt kitalálni se, hogy körülbelül mi az anyám valaga lehet, és oké, hogy adtak neki egy nevet. de mindegy, ne is. Igen, és ennek most négyzetméterét fizeted, vagy a kilóját egyáltalán. Hát jó, ezt azért nagyon nem tudom személyes tapasztalatból, de én úgy hallottam, hogy tőlünk nyugatabbra, már megint itt egy kicsit soros bérenzkedjek, de tőlünk nyugatabbra ezek ezek már vigyáznak arra, ezek a szolgáltatók, hogy olyan szövegeket küldjenek, aminek van értelme. Hogy úgy lehessen ér vagy, vagy lehessen érteni anélkül is, hogy tudnánk, hogy ők ott bent hogy beszélnek egymással. Én egyszer láttam olyat, és lányos zavaromban ezt meg is írtam gyorsan valahova, hogy egy, egy cég kirakott egy felhasználási feltételeket, ami két oszlopos volt, az egyikben ott volt a jogi szöveg, a másikba pedig melléírva egy-egy-egy mondatban, hogy az mit jelent. És hogyha azt a öt mondatot, ami a, a másik oszlopban volt, az elolvasod, akkor az az volt, hogy kedves ügyfél, nem adunk el, ne perej be minket, csók János. Igen. Hogy ez mennyire, mennyire hiányzik a magyar hivatalos kommunikációs nyelvből, el nem tudom mondani. De el tudom mondani. Nagyon. Hmm. Igazából művészeti projektként egyszer meg kéne csinálni ezt ilyen YouTube-stílusban, vagy legalább olyan felszereltséggel felolvasni. Egy általános szerződési feltételeket, és vele lejátszani. Az ilyesmivel Guantanamo-ban szokták kínozni a szegény arab származású fiatal embereket. Na ráadásul. Nem ott a metallikával csinálták ugyanezt, de az Pont ez is jó lenne, csak akkor ugye kéne egy arab nyelvű szerződési feltételeket beszerezni. És az nehéz felolvasni? Hát kivéve annak, aki tud arabul. Aznak, annak tök könnyű ez is igaz. Egyébként azt hiszem, hogy a Stuxnet az meg, az meg Tambritney Spears-t játszott a iráni ciklotronokban. Volt valami ilyen is. A Stuxnet az ugye egy vírus volt, ami az iráni atom létesítményeket, am amivel próbálták megfertőzni, vagy sikerült is? Sikerült is. Tehát az alapfunkciója az neki az volt, hogy olyan, azt hiszem, frekvenciatartományban járatta ezeket a dúsított. centrifugákat, hogy a legszarabb hatékonysággal üzemeljenek, elemen leggyorsabban romoljanak el. És ennek volt valami olyan, verzió, olyan ami meg ilyen psyops nyomott, hogy szevasztok bent vagyunk a rendszerben, ha egy kis britnit. És gondolom az upside idegen. volt a szám. Vagy a taxik. Ezeket gondolnám elsőre. A taxik az lenne az igen, igen. Jó, ja, na jól van, szóval, hogy akkor a postának azért kell tűzhalált vagy mágia halált halnia, mert hogy a, a vámon várakoztatják a csomagodat. Akkor erről valójában a vám tehet valójában, nem? Ők csak a, a nyelvezetért felelősek. A vámon várakoztatásnak a, a, a létét azt megértem. Az, hogy teljesen tehetetlen módon tudom, hogy hol van a csomagom, és arra várok, hogy egy nem definiált határidő egyszer csak leteljen, abban azért szerintem ott van a posta is. Hát nézd, ennél sokkal jobban érdekel az, hogy mi bajod a tudóapokkal, mert azok, azokat, Személyes kedvenceimnek tekintem, pontosabban sokat megtekintettem már közülük. Na, pont ez a bajom, a sokat megtekintett. Köszönöm szépen a tételmondat, kimondatot. Volt nekem egy kedvenc tudóapom, amit megvettem annak idején pénzért, csak aztán úgy, úgy döntött a program az, olyan, hogy elmegy dolgozni, és nem frissíti tovább a cuccot. Az mit, a fi... az mit tudott? Ez a Task Paper, semmit az a világon nem tudott, nagyon egyszerű volt. TXT-kompatibilis formátumban mentette az egészet, azért a tudom az megvan továbbra is. Tudott tegeket kezelni, tudott projekteket kezelni. Tehát, hogyha valamit tíz évvel nyitottam és kettős ponttal zártam, le, akkor az egy projekt lett. Ha valamit kötőjellel kezdtem, akkor azok alatt a definiált voltak. Ha valamit kixeltem, akkor pedig done-nak jelölte, megkapta a dán címkét, és ezeket automatikusan tudtam egyébként átmozgatni az archivumba. Tehát egy, egy textalapú elemem rohadt, egyszerűen használt, és nagyon testes szabadat, pont úgy hogy neked kényelmes volt típusú eszköz volt. Akkor az. majd, ha végeztél a tirádával, akkor ajánlok néhányapot, de addig halljuk, hogy és ennek kiváltása fölött érzett dühödben mit próbáltál és mit És ne. ezt kéne kiváltani, mert mostanában, amikor bekapcsolom, akkor 30 felé ugrik a CPU használat, ami egy picit túlzattak érzek egy, egy TXT szerkesztő esetében. Tehát valami valahol a Windows szívében és az egy tudóha összeakad. Ezt már beláttam, hogy ezt nem fogom megoldani én. Úgy elkezdtem tudóappot nézegetni, és a következő kategóriák vannak, amik, amikben én nem akarok beszállni. Az egyik a felhőben tárolt, a jó Isten tudja, miből van pénzük típusú, a másik a felhőben tárolt subscription modell, amiből három hónap után kerül annyiba az egész, mint amennyi pénzt megspólol egy tudóapp az embernek, és van még a harmadik, ami pedig úgy néz ki, hogy azzal le lehet szállni a holdon is. És egy, egy olyan egyszerű, ami kezel projektet, projektek alatt definiálott taskokat és semmi mást, és nem akarja saját logikáját rámerőltetni, olyat speciál nem találtam én még. És az is kell, hogy ne legyen a felhőben. a Hát olyat én se tudok ajánlani. Van szerintem, mert abból már mindenféle van, de azt mindenképpen aláírom, hogy amikor az ember neki akar keresni, akkor valóban megnézhet két-három százat, és nem találja meg közté azt, ami pont olyan, ami az ő munka stílusához, vagy az elképzeléseihez tökéletesen igazodik. Én hosszú keresés után végül is megleltem a magamét, és ha bár én nem feltétlenül vagyok híve annak, hogy nagyon egyszerű legyen, és a minimál, minimálját tudja, de ez pont egy olyan, felhőben van, ezt nem fogod szeretni, bár azt lehet én tudom, hogy lehet exportálni markabban, tehát csinál belőle egy ilyen kikopipésztehető markapot, uh -huh. amit elmenthetsz mondjuk ide, időnként, vagy tudsz rá csinálni egy Zapír taskot vagy ifttt taskot. De szóval, hogy Workflow-inak hívják, olyan neve van, hogy nem tudom, tehát Workflow és egy y Ismerem, mert amikor, amikor Omnia Outliner uh, utánpótlást kerestem, ami megint egy olyan program, ami nem akar semmit tudni, amiatt mindenre használható, és a meghintosra van, akkor az is felmerül csak minden mellett. Na hát ez ugye azt tudja, hogy uh, taskok, vagy hát nem, hogy uh, máshonnan kezdjük, uh, bullet point listákat lehet vele csinálni, amik alábonthatók, tehát hogyha megnyomom a tabot, akkor egy bullet point alatt taskokat vagy pointokat lehet vele nyitni. Ezeket elvégzetnek lehet jelölni, lehet hozzá dátumot fűzni, de csak úgy, hogy azt hiszem kukacsal írok valamit, meg lehet címkézni, és ez nekem tökéletesen bevált. Nekem valahogy ez a logikám, hogy... hogy hogy alábontós dolgokat csinálok, és az én életemben valahogy nem a határidők az elsődleges ilyen driverek, hanem a most kell megcsinálni, vagy valamikor a jövőben. Tehát ennél nem bonyolultabb a dolog. Ez nagyon jó. A határidőt nekem sem kell kezelni, sőt, igazából mindentől írtózom, hogy be egy naptárat még bele akarnak szuszakolni. Igen. Igen, nekem is ez jött le, hogy teljesen fölöslegesen csinálok határidőket, olyanokat kecsen, hogy ezen a héten, és hogyha ezen a héten nem végeztem el, akkor maradjon abban a listában, hogy ezen a héten, mert ez a következő héten is ezen a héten listában. Na és erre a workflow -ja, ez tök jó. Mindig látod, hogy mi, mi, mi van ott előtted feladatként, és egyúttal már lehet benne gyűjteni tudom én a karácsonyándékot emberenként, hogy mit kell megvenni még, és mi az, ami már megvan, meg bevásárlási listát, csomó ilyesmit tud, és ezek mind ugyanebben a logikában használhatók, és ez ennél tulajdonképpen, ennél tulajdonképpen nem, nem, nem találtam jobbat. De azt azért jól látom, hogy egy rendes projektmenedzsmentben ez teljesen nonszensz. De nem is projektmenedzsment eszköz szeretnék, az egy tök másik iskola. Hanem a saját tudóidat szeretnéd vezetni. Igen, egyelőre, le, ami legközelebb itt találtam, az, hogy fogom a... Hát nagy kameyga út lesz ez is. Tehát fogom azt a cipős dobozt, amivel a használatlan, de szeretem, megvettem, és majd egyszer valamire tök jó lesz na eszeimet tartom. Kiveszek egyet, kinevezem tudulistának, és onnantok ezzel, abból fogom vezetni. Mert speciálabban pont annyira testre szapatúak a dolgok, mint amennyire egy, egy ilyen ezé kirúzott textilitorban és sokkal kevesebb beépített korlátja van, mint általában ezeknek. Amúgy kaptam még egy javaslatot, hogy a, a Microsoft, akik megvették a Wunderlistet, meg utána odarekrutálták a Today nevű appnak a fejlesztőjét és rászögelték ennek az egésznek az elejére. Na ők kiadtak egy task kezelőeszközt, azt még lehet, hogy meg kéne nézni, de ez egyszerre Microsoft is egyszerre felhőre mi, ami hát csökkent a bizalom indexen. Nem tudom, nehéz, nehéz offline megoldást javasolom, de azt viszont így kezdem magam elé vizionálni, amint te youtuberként vagy kezdő youtuberként bujo tervező videókat teszel közzé, úgyhogy egy fehér ágykeretre tett ilyen karácsonyi égősor van mögötted, ott ülsz, és nagy, nagy mosolygások közepette egy füzetbe rajzoló cuki, Bullet Journal oldalakat. Szerintem ezt csináld, meg nagyon rajongva követnének téged. Ferenc, láttad -e már a kézírásomat? Egész biztos láttam, de nem emlékszem rá, de ettől lenne igazán szép. Szép Bullet mindenki tud csinálni. Ha hazaírja a Voyager, a NASA nyelvészeket fog felvenni a megfejtésére. Szerintem így sokkal nagyobb kihívás egyébként lelkes követőket találni, de hát... A feladott érzem benne, nem akarom nagyon megoldani. Na jó, csak ha már azt mondtad, hogy egy Noteszbe fogsz tudulisztet csinálni, a bullet journal lényegében ez csak a csak sok kis ilyen cuki virágocskával és díszítő ornamentikával, amit kézzel kell rajzolni. Hát meg van, jár hozzá egy szekta. Ez egy a szekta azért, de értem, mire célzol, és el tudom fogadni. Hát a következő az, hogy, hogy szló módon eszed a város legdrágább kakaós tekercsét, amit kézműves gluténvegánok csináltak, hajnalban harmadból. A gluténvegán, az micsoda? Bocsánat, pakoltam egymás mögé a szavakat, Aha. de egyébként nyilván azok, akik kizállóan módon megölt búzát fogyasztanak. <gül> Tehát nem eznek semmi olyat, emben búza szenvedett? Igen, vagy hát előtte imádkoznak a földanyához druidekkel. együtt majd pedig kvasszával kezdenek el aratni. Tehát vannak azok a nyersvegánok, akik csak hullott gyümölcsöt esznek, mert, mert az már magától esett le a fáról, és azt már lehet, és akkor lehetne ugyanezt búzával, hogy csak hullott búzából készült, önmagát megörlő. Na jó, bocsánat, visszavar. az a baj egyébként, hogy, hogy aratás előtt jó le kell teríteni festő neylonnal a, a teljes táblát, különben nagyon nehéz ki kiporszívózni onnan. <tos> Tehát miért nem használnak porszívót? Nem lenne az jó ötlet porszív, Vagy lehet, hogy használnak, csak nem tudjuk, mert nem értünk hozzá. Ez annyira bonyolult kérdés, hogy véleményem sincsen. Viszont valószínűleg a biológia és az agrárium azért hallgatóink most már Mangollóval verik a fejüket, miközben hallgatnak minket. Igen, az lehet. Zsátok, ezt igazán nem kellett volna. Hát, engedjük el talán. Jó, visszavonom, visszavonom Minden, én a, tudó, a kérdést. Tudóabtalálást. Rendben. Lehet, hogy simán veszek neki processzort, végül is működik. <gül> Mi az nekem? Kelt. Inkább. Fordítsuk meg ezt a dolgot, kedves hallgatók, ha tudtok olyan tudóappot, amit Kelt keres, akkor kírjátok már, meg létszi bármelyik elérhetőségünkön. Még olyan is, ahogy infokukacmetyetor.hu, ami egy e-mail cím, és megkapjuk mind a ketten. Meg aztán írhattok Instagramon, és bár azt én nem szoktam meg látni, de Kelt néha, meg Facebookon is, ezt egyikünk se meg meglátni, de aztán így után mégis, meg a WordPress blogunkon, aminek metetyetor.hu a címe, ott mind lehet írni. Ha Patreonon írtok, és közben bedobtak egy öt dolláros, hát Istennek kifakja, ezt azt is lehet. Azt akartam még hozzáfűzni, egyébként az számára az információ, hogy igazából bármi, ami tudó txt-kompatibilis, és nem úgy néz ki, mintha frissen rajzolta volna egy progmatos óvodás, <gül> azt tulajdonképpen játszik. Kíváncsi vagyok, mi ki ebből. Az is furcsa egyébként, azt figyelted már, hogy a tudó appoknak a, a, a funkcionálisabb része az mind irgalmatlanul csúnya. Igen. Tehát, hogy Igen. olyan dolgokat tudnak benne létrehozni, amiket nem tudom, hogy, hogy hogyan lehet szépérzék birtokában. Szerintem ez úgy van, hogy a hogy a, a do app az egy, az a terület, ami lévén eléggé telített, már csak azok állnak neki tudóapot appot csinálni, akik rohadt idegesek attól, hogy nem találják azt, ami nekik kellene. Ezek hobbisták, programozók, akiknek nyilván nincs pénze arra, hogy felvegyenek maguk mellé egy illetve hát a lényegéből fakad, hogy ő tudja, hogy mi kéne neki. ezért nyilván, nyilván nem fog megbízni valakit, hogy rajzolja meg, hogy milyen lenne egy jó tudó ap, hiszen ezt ő már tudja pont olyan, amit neki kell. És akkor, hát érted? Akkor ezek ilyen programozók által készített apok, és ha bár most tudom, hogy, de most tényleg tudom, hogy most sok hallgatónkat meg fogom sérteni, elnézést. Nem, nem kérek elnézést. egyszer csak azt gondolom, hogy, a, hogy én nagyon sok olyan programozót ismerek, aki aki fantasztikus kóder, de a felhasználói felületben sokszorhoz sokszor hoz rossz döntéseket, amennyiben arra kényszerítik, hogy ő hozzon döntéseket ez ügyben. Szóval, hogy nem, nem tudom, nem. valahogy szóval, a programozói észjárás és a, és a szoftver használhatóság, felület használhatóság, az valahogy nem járnak mindig kéz a kézben. benne. Nem tudom, elég finoman fogalmaztam-e. De figyeljük, ez csomó területen fel se merül, hogy ennek így össze kéne függenie. Tehát, hogy kevés az a, az építészik, úgy gondolja, hogy az építőmérnök legyen egyben az épület szobrász is. Igen, igen, én, ja igen, ezt, ezt, ezt, ezt hozzá kellett volna tennem, hogy nem is elvárható eztőlük, szóval nem, nem, nem kellene, hogy ezt értsenek. Inkább csak azt gondolom, hogy azért érdekes, mert részben, mert gyakran mégiscsak megesik, hogy, hogy ők kénytelenek, hogy ők azok, akik végül is döntéseket hoznak ilyen kérdésekben. Meg, meg hát azért is, mert Viszont az valahol mégiscsak rávilágít arra, hogy a programozó, és itt szeretném diszklémerezni, hogy én is programozó matematikus szakot végeztem, tehát tulajdonképpen én is programozó vagyok valahol a szívem legmélyén, A szívem legmélyén teljesen egyébként. Szóval, hogy nem, tehát ez egy elég, elég sajátságos észjárás tartozik hozzá, és ebben nem feltétlenül az empátia van az első helyen. Vártam, hogy jössz ki ebből. És kijöttem? Nem tudom, nem. Nem, az, nem. Jó. Nem, nem, nem. Egyelőre a korábban felsorolt címeinkre várjuk a szattyenbörkeztjüket, és amelyel Ferenc majd egy live bejelentkezésben csapogatja magát arcon, és megjelenik a Ködlő Margit szigeten elégtételt adni vagy venni. Inkább megdobálom a dühös madarakkal pirosak lesznek, és felrobbannak, amikor a fejemre esnek. Ebben az esetben te viszont egy zöld disznó vagy. Jó, ennyi. Én egy vagyok. Mehetünk tovább. Nagyon gyorsan jutottunk nagyon mélyre. Meg kell kérdeznem akkor, hogy, hogy miért van a kisgyereknek iPhone-ja, mert azt ígérted a adásnap hogy erre rájöttél. Hát legalábbis van egy ötletem, mert hogy azt tapasztalom a saját kisgyerekeim iskolai környezetében, hogy mindenképpen sokkal több gyereknek van iPhone-ja, mint a hánynál indokolt lenne, hogy pont iphone legyen. Tehát, hogy pontosan valahogy úgy nem értem, hogy miért is veszünk a gyereknek, aki nem tudom, összetöri, kinövi, rosszul, meg nagyon kevés dologra használja, miért iPhone-juk van nekik. Miért nem egy olcsó, de a célnak megfelelő okostelót használnak. És el elején te arra gondoltam, hogy pusztán ilyen, ilyen mindent megadunk a gyereknek, és ha a gyerek iPhone-t kér, akkor a gyerek iPhone-t kap, típusú megközelítés, de ezt valahogy ezt nem gondolnám, hogy ez ennyire általános tud lenni, mint amilyen sok iPhone-t látok a osztálytársak kezében, és aztán lett egy új ötletem, ami pedig úgy szól, hogy a szülőknek iPhone-ja van, hogy valamiért a szülők arra gondolnak, hogy vagy nem is arra gondolsz, szóval de valahogy iPhone-juk van, mert az iPhone menő, meg az iPhone olyan amerikai, meg azt mondják, hogy az sokkal emberbarátabb, mint a többi, és akkor a szülő arra gondolván, hogy neki majd segítenie kell a gyereknek a telefon használatát megtanulni, ahhoz ért. azt mondja, hogy inkább kapjon a gyerek is iPhone-t, praktikusan egyébként inkább kapja meg a gyerek az én rég levetett iPhone-omat, és akkor végrem vehetek magamnak egy XS es Plus-t. Megnyújtottam ide, és eljutottunk, ami egy ilyen valid ilyen rendszernek tűnik. És akkor a gyerek megkapja az enyémet, mert azt legalább tudom, hogy működik, míg ha idehoznak valami Androidot, hát mi, nem vagyok nagy híve az Androidnak, nem is tudom, hogy kell Áh! Szóval szerintem ez lehet valahogy. Ez egyébként szorosan összefügg azzal a másik tétel a naplóban, ami arról szól, hogy valószínűleg ö, olcsó kínai okostelefonokat fogok vásárolni a gyerekeimnek a napokban, és rettegek közben, hogy ez egy okos döntése, vagy sem. Előre bocsánatom, ez nem az. Ja, miért ne? Most miért? Nem mondd már ezt, miért nem az? Ö, mert az összes összes így kezdődő kísérletnek az lesz a vége általában. Hogy ö, több adásra van témánk, amíg ezeket te működésre bírod, majd pedig van még egy olyan, amiben a atmoszféra az, hogy szökúzókalapácsra alapácsadás közben vered szét. Bakker igazad van, de most már nem tudok visszahátrálni. Én... Figyelj, de elmondom, elmondom a bentségeimet. Kezd kérlek a márkanévvel és eddig én kikapcsolom mikrofont is kacogok egy kicsit. Xiaomi. Tehát ezt ismerjük, hát az, attól féltem, hogy izé... Dodgyit az, az, fogok mondani? Az, az, az Ulefonnak az új presztízs márkája a nem tudom az márfon lesz, de akkor nem. Felmerült bennem, de nem, nem, nem, nem erről van szó, Xiaomi típusú telefont fogok vásárolni, mégiscsak nem is tudom, talán harmadik vagy negyedik legnagyobb, azt tudom, hogy Kínában talán az első, vagy a második. Na jó, nem tudom, de szóval azért mégiscsak ez az egy világmárka, a Xiaomi Mi A2 lite fogom vásárolni a gyerekeknek. Az első mentségem az, hogy iker gyermekekkel rendelkezem, tehát egyszerre kettőt kell venni sajnos. És uh, nem tudok uh, nem tudok két drága telefont venni. Na, az az igazság. Az az egyszerűen az, az fájdalmasan soknak tűnik, hogy hogy két drága telefont vásárolok és tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor igazából ők találták ezt, hogy ezt a, állítólag ezt a tesztek szeretik, ez egy nagyon olcsó telefon, Kínában már ilyen 40-50 ezer be lehetne hozni, és itthon se kerül 60-nál többe, és ezért kap az ember egy olyan telefont, amiről minden tesztelő, de tényleg elég sokféle tesztet néztem, meg külföldit is, magyart, olyanokat is, akikben egyébként megbízni szoktam, és mindenki azt mondja, hogy hát ettől leesett az állók, mert azért az árérték arányban egy nagyon jó versenyző, és tudom, mindig itt szokott elcsúszni a dolog, hogy ennyiért ez jó, csak nem jó. De hogy ennyiért, most miért akarom, hogy jó legyen? De amennyire én nekem feltűnt, mindenki azt mondja, hogy ez nem ennyiért jó, hanem ez egyszerűen csak jó. És, tehát, ez nem egy Android van készülék? És ráadásul nem. ez egy Android van készülék, azaz még legalább két évig fog főverziókat kapni az Androidból, illetve annak egy módosítatlan változatot, tehát tök eredeti semmi, semmi kínai meg gyári nincsen rajta, hanem kizárólag Google Android töttszöreg rajta, van hát olyan két kamera, van benne 4000 mah akkumulátor, ami addig bírja, ameddig akarod, van benne 4 giga operatív memória, meg 64 giga háttértár, és minden tesztelő azt mondja, hogy bakker, ez megy, ez tök jó, jó a kamera is, mit akarunk még? Hát ez lesz. Ha valamelyik kedves hallgató le akarna beszélni, az most szóljon, vagy temesse el örökre. Nagyon, de azért azért rettegek, hogy ez egy rossz döntés. De mondjuk, de mindegy, mert nem tudok jó döntés, tehát nem tudom azt mondani, hogy jó legyen akkor, nem tudom, egy modell. Na, De tudnék, de az annyival, szóval valahogy nem tudom, fájdalmas. Mit tanácsolsz, kert? Mennyért adnak most egy Sony csúcsmodellt pusztán érdeklődésként Ezer éve nem vettem telefont, és nagyon jól van így. Szentem úgy van ez, hogy a csúcsmodellek az még a Sony-nál is drágák, de mondjuk ilyen 150, uh -huh. de a, a csúcsmodell alatt egyel szerintem biztos mindenki árul egy 90 ezer forintos már egész jó telefont. Azt például tudom, hogy ilyen mondjuk ilyen Samsung Galaxy S9, vagy S8-at, tehát ilyen egy, egy kategóriával régebbit, vagy egy verziószámban régebbit, azt egészen olcsón lehet megszerezni, egyébként akár még Telekomnál, vagy valamelyik másik mobil szolgáltatónál részletre is. Tehát például a Samsungok nagyon gyorsan ejtik az árukat, úgyhogy egy tavalyi Samsung S az egészen meglepően olcsó tud lenni. Nyilván az nem megoldás, amit egyébként a Mad Max standard láttunk, hogy veszel egy telefont, egy rambókést, és kettő megy jön ki. Hát nem, ez nem jó, de, de jó, jó pofa, de nem akarom így. Igyekszik az ember. Uh, figyelj, csak ezt árulják itthon egyébként ezt a jószágot? Teljes mértékben árulják. Akkor legalább mennyibe megnézni mielőtt? Ja, megnéztem. Teljesen meggyőző. Tényleg. Tehát ami, ami fontos belőle, két dolog fontos belőle, hogy mondjuk egy perc alatt elinduljanak rajta az appok, és hogy jó legyen a kamerája lehessen rá szép tokokat kapni, ez lángyerekek esetében még nagyon fontos, de mondjuk ezt, ezt én el tudom engedni, lehet. Abszolút nem lényegtelen, és hát úgy néztem, hogy ennek, ennek van például piros verziója. Egy, egy szép piros, mert az összes színe az hányadik. Sajnos a pirosat nem lehet itthon azt hiszem kapni, vagy úgy tűnik, hogy csak a feketét, az aranyat, meg a kéket lehet megvásárolni, de mivel úgy is tok kerül rá, hát figyelj, ez azért mégiscsak egy másodlagos kérdés. A tok miatt már természetesen elsődleges kérdés lenne, de nem tudom, jó, mindegy, nem, nem, nem, nem jutunk ezzel előbbre, ami ki nem derül, hogy a, hogy a vásárlás végül is beváltja hozzá a fűzött reményeket, vagy nem. Azt nem gondolom, hogy az első két hétben sok csalódást okozna, inkább attól félek, hogy egy év múlva nem fogja e csalódásokat okoznia ez a döntés, de hát az majd legyen egy év múlva probléma. Hát akkor még mindig opció, hogy majd akkor megoldod máshogy a problémát, ezekre telepítesz Linuxot, és építesz belőlük egy bovov klasztert, amin uh, torrentezett videókból gyártesz gifeket, mondjuk. Az egyébként érdekes kérdés, hogy mit csinál az ember a még teljesen használható, ám pont senkinek nem kellő okos telefonokkal, amik képződnek a családban. A tovább már nem örökíthető eszközökről beszélek, amikből most így azt hiszem lesz itthon öt vagy 6 és hogy mind jó, és mitből lehetne, nem tudom, média lejátszót csinálni, meg egy csomó mindent, de aztán ezt nem fogom tenni, de nyilván nem fogom őket kidobni már csak azért sem, mert mm, szeretném öregkoromban reszkető kézzel rendezgetni életem mobiltelefonjait. nagy egyet újra hazdasítottam otthon távirányítóként Igen, azt Nem rakunk bele a SIM kertját, felizgatjuk a wifi hálózatra és akkor majd jó lesz valamire. Már most látom, hogy teljesen alkalmatlan erre, de... Igen, egyébként erre nem adhat. az mégse jó, hogy egy távirányított naponta kell tölteni. Három naponta, akkor se. Három naponta, de, de de egy olyan eszköz kell, ami fut a Netflix app, meg az HBO Go app. És akkor itt kerültünk bele egy, egy ördögi körbe. Közben szétkattingattam én a, a, a Xiaomi shopnak a magyar oldalán, és hát azt kell mondjam, hogy itt, itt nyelvészeti innováció történik. Jézusom! Egyrészt van, van, van két olyan márka már megint, amiről az életemben nem hallottam, mert nem nézek eleget telefont. Az egyik a Black Shark, ami egy ilyen gamer telefonnak tűnik legalábbis zöld a háttérképes, hát van világító logó is, plusz egy ilyen kardos animehajú csávó ugrik le ki a képernyőből, dupla folyadék van benne. Mennyire csúnya ez a készülék? Na mindegy is. Meg van egy Pocophone nevű új. Nem hallottál még a Pocophone-ról? Nem. Pokémonnál szálltam ki a játékból milyen, bocsánat. Milyen tekulságíró vette? te? Jó tudom, ex. De, hogy is mondjam, a lényegi problémák elviszik az időmet. <gül> Addig a pokofon nagy slágere volt a xiaomi tavaly, de már én sem emlékszem, hogy miért. Valahogy ez egy ilyen üzleti modell alapon való megközelítés, tehát hogy valamilyen olcsó, de jó, talán valami, ez tudja, ez az új. Ugyanúgy százba kerül, mint minden, tehát hogy ha ár próbáltak differenciálni, akkor nem, nem sikerült, egészen más a neve viszont. De nem is ezért kezdtem ebbe az egésbe bele, hanem abba, hogy hogyha mi telefonokat az eredetit, ami alá Black Shark is tartozik, valamiatt, hát mindegy is listálza az ember, akkor ott van egy ilyen kiemelt nagybetűs szöveg, ami mégiscsak közli, hogy hol vagy te ezen az oldalon, és, és mit kell tudni ezekről a készülékekről, ez a következő mondat. A Xiaomi zászlós hajói nem viccelnek. Kurva komoly savanyú karót nyert telefonok ők. Há, majdnem felkötöttem egy nyakendőt. Hát látod, ebbe, a, ebbe az ökoszisztémába fogok én most majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hmm. De, de, de majd, tényleg, tehát ne is beszéljünk róla többet, majd meglátjuk, hogy mi lesz, és akkor majd beszámolok. Legalább nektek kedves hallgatók, már nem kell tipródni ezen, mert tudni fogjátok, hogy jó ötlet vagy rossz ötlet. Én nagyon érdeklődő várom, hogy majd hogy, hogy, hogy mire jutsz. Közben találtam el gépelést is a gamer telefonon, tehát teljesen hozzá az online játéknek az élményét. Örülök. Jó van, azt nem tudom igazán, hogy könyvajánlóval kell-e itt nekem hakniznom, vagy sem. Jó volt-e a Justin Cronin a Szabadulás című könyv, amit olvastál, ha nem, akkor nem kell. Hát az egy fájdalmas mondat, hogy nem tudom, hogy mi lesz a vége, mert 94 nál tartok vele. Nem, nem jutottam ma a végére, úgy, ahogy reggel egyébként azt neked ígértem, bár nagyon sokat olvastam belőle. Inne majd a vágó kollégát kérjük, egy ilyen dum-dum-dum hangeffektet. <gül> Ez egy nagyon érdekes könyv. Tudom, hogy Nagy Sláger egyébként egy trilógia, ez az első kötete a trilógiának immár megjelent a második, meg a harmadik is. 830 oldal, hogyha papíron veszi meg az ember, tehát jó vastag könyv. És hogyha azt mondom, hogy vámpíros, distópia horror, skifi, akkor mindenki egy ilyen, egy ilyen paperback bénaságra gondol. Valójában nem az. És nem tudok még igazán véleményt mondani, az tény, hogy, hogy a második harmadától kezdve az utolsó kétharmada, az, az durván beszippantott, és nagyon eh, olvastatja magát. Meg az is igaz, hogy, hogy a hatása alatt vagyok, amióta olvasom, és nyomasztó, léven disztópiáról van szó, nyomasztó lélekállapotokat eredményez folyamatosan, és nagyon tudni akarom, hogy mi lesz a vége. Ugyanakkor Érdekes, a molyan elolvasni például a recenziókat az első néhány, ameddig jutottam, az mind ilyen életet, életét újra kalibráló élményként és kedvencként és letehetetlenként jellemzi. És fura, mert kicsit olyan balzakos, kicsit olyan, olyan végtelenül türelmesen. azért 800 oldal, mert a sztori maga az valószínűleg 350-ben is elférne, de az író sosem érzi eléggé feszesnek a helyzetet ahhoz, hogy két-három-négy mondatot ne szálljon arra, hogy a, a körülményeket, a helyzetet, a, a gondolatokat alaposan, centiről-centire megfesse nekünk. Nincs esetleg túlírva ez? Nem, nincsen talán túlírva, de, de olyan, szóval inkább az az érzés, hogy egy, hogy egy, ilyen, egy ilyen kényszeres, mániás vagy, vagy írómániás ember írta, aki egyszerűen egyszerűen végtelen nem is örömét, hanem a hanem kielégülését éli meg abban, hogy mindig megfesti az összes szint az adott képhez, akkor is a éppen, tudom én, zölden foszforeszkáló zombik hadserege tépi le a menekülő vonat utolsó szerelvényét, vagy utolsó kocsiát a szerelvényről, és főhősünk még ott van, de át kell ugrania, és akkor csak kapunk két mondatot arról, hogy milyen színnel világít a fejük, és szóval, hogy mindig ott van az a kurva leírás, de nagyon jól csinálja, tehát hibátlan stílusban nagyon. E, sosem azt érzed, hogy, hogy itten művészkedik a kollega, és mit lopja már az időmet, de azért lopja az időmet e, Tudok egy példát, talán az, az jól érzékeltető, hogyha azt mondom, hogy van egy, nem fogok spoilerezni semmit, de hogy van egy olyan jelenet, amikor a, a zombivá változott tömegeknek valami módon egyszer csak eljön a, a megváltó halál pillanata, és, és valaki felszabadítja őket alól a, a zombilét alól, és ezt úgy csinálja, hogy megy köztük, és így mindegyiknek visszaadja a saját személyiségét, a saját egykori életét és sorolja a nevüket. És három oldalon keresztül angol nevek vannak egymás után írva. Amivel érzékeljük, hogy milyen sokan vannak és milyen sokan kapják vissza a személyiségüket, de azért azt biztos... Szóval a szerző nem gondolhatta azt, hogy lesz ember, aki végigolvassa a neveket egyenként. Másfél meg biztos vagyok benne, hogy egy csomó energiát tett bele, hogy ott ne csupa kovácsok és takácsok legyenek hanem mindenféle nevek, és ebből, ebből jöttem rá, hogy a szerző valószínűleg OCD-s. Tudni kell, hogy a második és a harmadik kötet is ilyen 6-700 oldalakat tesz ki. És hogy na, mindenek ellenére ez egy jó könyv. Úgyhogy érdekes, és, és tényleg zombis. <tökk> Tökre. Nagyon zombis. Nem lehet ez alapján elképzelni, hogy miről beszélek, ugye? Uh, elmondom, hogy miután teszem meg is kerestem hozzá a szöveget. Az Iriasznak a második énekében egyébként a 490. sortól ö, van egy hosszasabb enumeráció, ez a hősök felsorolása, amit irodalom Irodalomtudomány kizáll a hajókatalógus néven emleget. <gül> Igen. És csak itt nagyon keveset olvasok fel belőle lássátok, kivel van dolgotok. Tehát nem végig. Én sokaságunkat, sokaságukat el nem mondom, nem nevezem meg. Nem tudnám, ha akár tíz nyelven volna is, ha tíz szám, hangom nem szakadó és részből volna a szívem, hogyha a múzsák lányai bennem föl nem idézik. Hány hős jött el Irion ellen? Hát a hajóz, hajóvezetőket mondom, s mind a hajókat. Bolyótok seregét Ligyitoszpéni láosszal, s lához hozta velük uh, Klojonosz és Pro, Protonior. Ők őriét lakták, meg a szik sziklás Auliszi földet, és így tovább. És innentől kezdve hosszú sorokon keresztül a kinek a hajója, a kinek a hajója mellé parkolt le, és ők hol laknak amúgy. És maradt disney a nevekkel együtt is, mert az. Maradt a nevek csak. Csodálatos, is. nem tudom, kedves hallgatók, megfigyeltétek edekelt a csodálatos hexaméter-pentaméter váltakoztatását a alkalmazó disney Olvasta fel az így íródott sorokat. Ez csak hexameter szerintem. Úgy néznek ki a sorok. Jó van, na most ezt nem tudtam azért meg hallani, de akkor csak hexameter legyen, nekem az is jó. De nézzük. Ne, ne, nézzük. É, ne, ne. És ki vezélyt, a vezeit, mi híveltes a bájos Arénát, és ki a lefolyás jó jófalű ájpút. Igen, csak hexameterek. Értem. Uh, anyways, lejjebb görgettem két oldal, mindig mindig ha kötnek ki. Akkor nem disztihon, hanem hexameter. Hú, hát igen, van egy ilyen, ilyen érzése, és amikor az ember... Justin Cronin-nek a Szabadulás című művét olvassa, és azt a tanácsot kaptam bájos és irodalmár feleségemtől, hogy ezeket a részeket át kell ugrani. És valóban, de hogy, de hogy nem lehet igazán, az arra jutottam, hogy ezt hogy nem tudom úgy olvasni, nem? tehát nincsenek benne ilyen felesleges oldalak, csak felesleges mellékmondatok. És azt úgy nagyon nehéz kiválogatni. Ugyanígy olvastad te a Szalamagónak a vakságát? Nem. Na azt, hát uh, legalábbis nézzel bele. Az egy 300 oldalas hosszú könyv. Tehát, hogy terhelő, elgondolkodsz rajta. Nem mondom, nem lehet lehető, mert lehet lehető, de nehezen lehet lehet lehető. És nagyon hosszúnak érzed egésznek a folyását, mert arról szól, hogy a Földön nagyon kevés látó ember marad. Mi egy darabot követünk, aki különböző vakokat vezet át azon a világon, amiből a látó emberek eltűntek, emiatt lassan kezd leromlani az egész és, és érhetetlennél válni, és ezek a félelmek, ezek a megváltozott tudatállapot, hogy már csak hallunk, és hogy nem értjük, hogy az egyiknek a feleség az egyáltalán miért lát, és vajon mindig így marad-e? Vagy egyszer is is utoléri, és akkor itt halunk meg egy, egy utcában egyszer csak. Mert szerintem hasonl hasonlítak Roninhoz az alapján, amit mondtál. Valami, valami elkezdett, elkezdett szűkölni bennem ettől, ahogy elmondtad, és amúgy ilyen a, a szabadulás is, hogy valami attól is szűköl bennem. Elkerül. Tehát ha viszonylag hamar, pár száz oldal után megtanulod olvasóként, hogy itt bizony, itt bizony mindenkit könnyörület nélkül le fognak mészárolni, mármint hogy minden szereplő, akit megszerettünk, annak muszáj egy bánatos halált halnia. Vagy nem, nem tudom, hiányzik az utolsó száz oldal még abból, hogy ezt meg tudjam mondani, de nagyon... Nagyon nyomasztó, de jól nyomasztó. Úgyhogy na jó szóval, hogy ez egy, ez egy ajánlás. Azt, azt ajánlom, hogy aki még nem ismerte, lehet, hogy sokan ismerik, mert ez ilyen nagy klasszikusnak számít. Ja, és egyébként a storia a könyvnek az meg annyi, amit imádok, hogy a, a szerzőnek a, a, a kislánya mondta, hogy apa írja végre egy olyan könyvet, ahol egy kislány megmenti a világot. És apa neki durálta magát, és írt 2000 oldalt, ami pont erről szól. Hogy egy kislány megmenti a világot. És azért, hogyha ez tényleg így volt, akkor ebbe a nagyon egyszerű plotba annyi mindent, és olyan jól beletenni, ahogy ezt ő megtette, az komoly irodalmi teljesítmény. Még egy dolog hozzá tartozik, csak, hogy a két csinálót egy megfelelően populáris az zárjam le. Még kézirat formájában volt csak a könyv, amikor már megvették a megfilmesítési jogot, és lehet tudni, hogy Ridley Scott fogja rendezni. A belőle készülő filmet és mivel azt éreztem, hogy, hogy mégiscsak elégedetlen volt, hogy ennyire összecsapta és hát ráható nem volt idő kifejteni ebben a 834 oldalban mindent, ezért gyorsan is mondom, ez trilógiának a kezdőkötete. Ja, ezt mondtam én is, igen, hogy ez ezután jön a tizenkettek, és jön utána a tükrök városa, és mindára megjelent magyarul úgy, hogy de erre én ma rá, hogy végre nagyon boldog volt, hogy ma befejezem ezt a könyvet. És akkor egyrészt rájöttem, hogy van még kétszer ennyi, Másrészt rájöttem bizonyos interneten talált folyamondatokból, hogy és Cliffhangerrel fog végződni ez, amit most olvasok, és ezért, ezért nagyon dühös vagyok. Tehát 800 oldalas könyvet Cliffhangerrel lezárni, az a fagyott pontja a pofozás kihívását vonja maga után. A Cliffhanger az nagy személyiség. Az egyik kedvenc könyvem, ami szintén trilógia lesz egyszer csak, az ugye nem Cliffhangerrel ér véget, viszont legalább 7 év érkezik a harmadik kötete. Most már érdekel, mi lesz, mivel lesz vége, de idén ö, vagy megjelenik angolul a folytatás, vagy nem. Van miben bízni. Van miben bízni. Na jó, az ember olykor ö, belefut ilyen könyvekbe, amiről azt hiszi, hogy egy vámpiros horror Jézusom, aztán egész másra akad, és egy ö, nagyon hasonló élmény ért téged is, ha jól hiszem, a napokban a múlt heti adásunk hatására. Igen, igen, igen, igen, megígértem neked, hogy végignézem a András vlog első két részét, aztán lecsúszott a másik tizenkettő is még utána. Ö, egyrészt tényleg király. Ö, tényleg önre önreflexív, tényleg őszinte, tényleg nagyon jó azt, hogy vágás nélkül 15-20 perceket beszél a kamerába, és, és tényleg nem, nem hat kiszámoltnak, vagy kitaláltnak az, amit mond. Az, hogy emellett ö, időnként az ember püföli az asztalt, hogy hogy én értem, hogy te így látod, de atya úristen tankönyvi példa vagy, az meg egy másik dolog. Az abszolút egy másik dolog, az a, hát ez a néző dolga, hogy úgy, ő az asztalt, de neki meg az a dolga, hogy ő elmondja, hogy elmondja, amit elmond. A, csak azoknak a kedvéért, akik a múltadást nem hallgatták, és nem tudják, hogy most miről beszélünk. Hándrás a magyar tech szintér egyik nagy öregje, amennyiben az egyik legismertebb apple Premium Reseller Boltnak a, az XMS-nek volt a tulajdonosa, és ilyen Apple Fanboy, Apple Evangelizátor volt Magyarországon, aztán most elektromos autótesztekkel foglalkozó blogot, vlogot e, működtet éppen, és ő döntött úgy, hogy egy egyébként jó hosszú 14 részből álló sorozatban, sorozatban elmeséli az életét. És ez nem egy annyira vidám, sorozat, mint amennyire gondolhatnánk, hogy az, és azzal a lamentálással ér véget, hogy vajon sikeresnek mondhatja magát az ember, ha ez és az, ha így és úgy. Nem akarom lelőni a poént, ajánlom megnézésre mindenkinek független attól, hogy ismerte-e korábban H. Andrást vagy sem, és hogy ö, szimpatikus volt -e neki, ha ismerte vagy sem. Úgy. Tényleg jó, tényleg nézzétek meg. És az asztalról rakjátok a törékeny dolgokat. <gül> és akkor akik viszont látták már esetleg a sorozatot, azokról a részekről beszélek, hogy szerető családban nőttem fel, apám gyakran vert szíjjal. Nem megyek ebbe a vitába bele, mert lényegében igazat adok neked, vagy hát szóval igen, lényegében. De hosszan lehetne ezt kibontani, és érdemes is, erre a legjobb módszer az, hogyha megnézi az ember ezt a 14 epizódot. Ha eddig nem hittél a youtuberkedésben, akkor itt az ideje, hogy hogy belekukkantsál és lássál igazán erős tartalmat. Akkor továbbra sem kell, de néha az ember talál dolgokat? <gül> Jó legyen. Jó, nek, bennem az élénken él az a link, amit átküldtem neked egy viscoff interjú a BME kommunikációs tanszékének a blogjáról. Uh, amit majd egyszer jól megbeszélünk, de ott pont a Youtube-ert egy másik oldala volt, az, az, a, az a reflektálatlanság volt nagyrészt. Hát akkor majd linkelt be, és a hallgatók, hogyha elolvassák, megítélik, hogy Magyarország legnézettebb női vloggere mit mondott a médiaszaknak. Én nem találtam olyan rossznak az interjút, én érdekesnek gondoltam azokat is, amiket mondott, már csak azért ismerte, mert érdekes, hogy ez egy mennyire más törvények szerint működő közeg mint amit megszoktunk, vagy mint amit megszokott a média az elmúlt száz évben, meg húsz évben. És hogy amit ő abból az derül ki, hogy, hogy jön egy új generáció, aki teljes mértékben elutasítja azt a régi felfogást, ugyanakkor a megrendelői, tehát a reklám ügynökségek mondjuk, hogy a reklámozók, azok meg még ezt a régi világot tartják a fejükben, és a kettő összeütközése, hát érdekes szerelemgyerekeket fogan, nagyon nem tiszta, hogy ki az ügyfél és, és ki a termék. És amikor ez nem tiszta, az, az mindig nagyon rossz viszonyokat eredményez. Hát nagyjából egy ilyen világban élünk minden szempontból. Hát ez igaz akkor is, amikor Facebookot nézel. Ö, nem véletlenül vannak problémái Facebookkal. Igen, igen, értelek. Tudom, hogy a világlátásom viszonylag sarkos, de abban legalább biztos vagyok. Ennek a, a tisztázatlanságnak az egyik terméke a, a vlogger világ. És a legtöbb szakértő azt gondolja, hogy ez majd így a következő 5-10 évben helyre is rázódik, vagy legalábbis talál valamilyen definiáltabb, vagy kiformáltabb működésmódot. Igen, de ez a, a piac majd egyszer csak elkezdi magát szabályozni című ilyen izé, mantrának a gitárisztés a médiára. Ezt majdnem, hogy azt mondanám, meg se akartam hallani, mert most biztos nem arra akarsz utalni, hogy szabályozni kéne ezt a területet. Nem, hanem arra utalok, hogy a vallásos hit abban, hogy ez, majd egyszer, ez a probléma egyszer csak valahogyan megoldja magát, az, az oly gyakran jött már szembe. De ez nem vallásos hit szerintem, hát ez, mert ez nem, ez nem egy probléma, aminek meg kell oldania magát. Ez egy üzleti modell, ami, ami most pillanatnyilag a felfutó fázisának a végén jár, és már látszik, hogy, hogy egy idő után, a pont mivel ez egy ilyen hitelesség bizniszben valami, ami nem hiteles, de annak adják el, ez így szép lassan ki fog menni a divatból, és nem lesz, nem lesz már működő, és akkor majd el is kopik. Szóval szerintem egy csomó dolog, dologról láttuk az internet elmúlt 20 évében azt, hogy, hogy ez ilyen, vagy hogy egy ilyen, ilyen életciklus görbe mentén működik, és így lesz ez a, azok, tehát a, a, a youtuberkedésnek a mai formájával. Hát nevezzük nevén akkor gyereket szerintem az influencer marketinggel. Az influencer marketinggel, így van, igen, igen. Vagy egyébként Tehát attól, hogy egy szép lány kimászik egy medencéből a kezében egy omnia kávéval, attól egy idő után majd nem lehet több omnia kávét eladni. És azért például azok a kávéval, mert ezt ha nem is videóban, de, de medencével és szép lányjal és kibaszott kávéval, pont láttuk az Instagramon hirdetésként, a világ legviccesebb mellélövése volt, azt hiszem. Hát kivéve, ha működött, azt nem tudjuk. Nem, nem tudom, hogy hát, nem működötte. De figyelj, mindegy, igen, ugyanazt gondoljuk erről, és azt is, hogy, hogy ez így most, ez olyan, mint a vagy, tehát ez most vagy nyugat, minden szempontból mindenki keresi benne a, az utakat, hát majd meglátjuk, hogy, hogy hova forja ki magát. Egy dolog biztos, hogy úgy hallom, hogy érted, már jön a gondolatrendőrség. Igen, igen, igen, mert itt nem működik mesterség és intelligenciás Doppler-effektus kiszűrő eszköz, ellenben a háttérben elment egy vagy egy mentő, vagy egy tűzoltó autó, mind a kettőnek van állomásra közelben. Vagy nyolc. Vagy egymás után indultak egy közös riasztásra. Egy volt, de nem siet. Értem. Még egy... Lassan, de határozottam egy... Viszont egy dolgot akartam még ide, ide csapni gyorsan, hogy a BME.com-nak a, BM a blogja, viszont nagy Robi interjú is, aki a Podcastot csinálja, az egy sokkal sikerültebb darab. El fogom azt is olvasni, az is, az is érdekel engem. De viszont, ha már youtuberekről beszélünk, akkor beszéljünk egy, egy másik youtube videóról, amit én fontosnak tartottam, hogy beszéljünk róla. A Magyarósi Csaba a múlt hét végén arról a 13-as, meg 12-es, meg 11-es cikkeiről készített egy epizódot a napi vlogjára, amit kb. A, a szerzői jogok betartatásának az interneten, ennek a területnek az újra szabályozásáról szóló EU-s irányelvről vagy EU-s irányelv körül folyó paláverről szól, ami szerint is a, az egyik fél azt mondja, hogy ezzel vége lesz az internetnek a mai formájában, mert a, az idézés, meg a parodizás, meg egyáltalán a szerzői jogokkal övezett tartalmak felhasználása, újrafelhasználása, remixelése az minden lehetetlenül. A másik fél meg azt mondja, hogy de hát Attól még ezt valahogy értelmesen szabályozni kell, mert azért az se lehet, hogy mindenki mindenféle, izé nélkül, mindenféle szabályozott körülmények nélkül használja más embereknek a kreatív produktumait. És most ezen nagyon forronga mondjuk, hogy a, a kreatív világ, mondjuk így. És, és a Magyarorsi is csinálta egy epizódot, ahol kutatók szólalnak meg és magyarázzák el az egész témát érthetően és átláthatóan. És azt, nem azt akarom mondani, hogy mennyire jó ez a videó, bár szerintem nem rossz, de hogy én őszintén szóval nem nagyon találkoztam sehol a magyar sajtóban, de persze nem olvastam mindent, meg nem láttam mindent, de hogy nem találkoztam ilyen igazán alapos, sok kutatót megszólaltató körképpel, mint amit egy magányos loggen rakott össze. Szóval, hogy az valami az valami, az azt úgy érdemes meggyőzni és felírni magunknak a kéménybe, hogy a, hogy a témáról az egyik legjobb összefoglalót egy napi vlogger készítette a Youtube-ra. Ez rendes tisztességes újságírói munka volt, egyébként ez az, amit a magyar sajtó nem fizet meg. Így, így. De ezek szerint, tehát érted? A, a magyarósinak se fizetik meg, hanem, hanem ő azokról a dolgokról írnak, vagy bocsánat, azokról a dolgokról forgat, amit fontosnak gondol. És azt fontosnak gondolta, és akkor megcsinálta. Nyilván csak ebbe a videóba, hogyha nem volt benne három napnyi munka, akkor egy centiméter sem. Na, ha egy újságíró ma el akar menni három napnyi munkára, és hazahoz egy olyan cikket, amit amúgy a kutya nem fog elolvasni, mert az Európai Uniónak a szerzői szabályozás tervezetéről szól, akkor inkább elküldik mosogatni, mert azzal is több hasznot hajthat. de ha úgy írja meg, hogy Tibiátya becsukhatja a Facebook oldalát, mert tilos lesz mindaz, amit ott csinál. Hát ez meg a szakma megcsúfolása. Hát nem, de hogy az igaz. Tehát erről szól végül is, vagy erről szól a 13. cikke. Igen, de te nem fogják ki lovasni, meg fogják kattintani. Fognak fassákat kommentelni a cím, legjobb esetben a cím és a lead az lapján. Lehet. Tehát, hogy ezzel sem értél le semmit. Most már lehet, hogy érdemes lenne viszont megnézni, hogy, a, hogy ezt a videót, mármint a magyarós videót hányan látták. A 113 ezer volt, amikor én néztem. Alright. Azt szerintem egy szép szám. Az egy jó szempontosan. Hát Csaba, Innen, én innen integetek, meg a kudoszt. Ez nagyon, nagyon derekas munka volt. Ez abszolút az volt. Az természetesen a magyar sajtóról mond el valamit, hogy, hogy ennek a cikknek a párját miért nem láttuk még eddig sehol. Hát a HVS-vén egyébként láttam ilyen rendes, rendes elmagyarázós, feldolgozós anyagot. És biztos, hogyha jobban utána túrnék, akkor keresnék, vagy találnék még erről cikkeket. Abban viszont azért eléggé biztos vagyok, hogy ilyen 110 es olvasottságot vagy 150 ezres olvasottságot ezek nem érnek el. itt ehhez kell egyébként mondjuk magyarosnak a 270 ezres feliratkozói tábara? Erről szól a YouTube. Mármint arról, hogy youtube youtuber vagy, és mondjuk a smink videókkal eléred azt, hogy sokan kövessenek, akkor ti mink videó közébe tudsz szuszakolni egy. Fáj súlyosabb vagy nehezebb, vagy erősebb tartalmat is. E, és magyarul Rósi nem sem mink videókat gyárt ráadásul. Igen, meg kell, az egy átbaszós cím. Klikbét az átbaszás. Azért ezt szerintem kimondhatjuk. Ezt kimondhatjuk. Ennek a, a videónak az volt a cím, hogy fizetős lesz a YouTube. Amivel nem foglalkozik, ez a videó az az, hogy fizetős lesz a YouTube. Igen, és azt hiszem maga host is tesz arra Ezzel utalást, kezdi. hogy jó érzi ő is, hogy ez egy kicsit ilyen izé, es cím. Igen, hogy ha kiraksz egy videót azzal, hogy pénzt kérnek, majd a mellért. Majd ezek után hosszan beszélsz a Guillaume élelmiszerek szabályozásáról, három darab akadémiai doktorral. Ö, azzal is elérsz embereket, ö, és nagyon hasznos dolgot, hogy csinálsz egy. Jó, egyébként. és abban is igazad van, hogyha kiraksz egy videót azzal, hogy pénzt kérnek-e a mellért, majd az első mondatod a videóban az, hogy nem, nem kérnek. Ez csak klikbeét volt. De most már köszönöm, hogy itt vagy, még maradj egy kicsit. Sör a hűtőben. Akkor ez is eh, Hát egy kemény, kemény átverés, de az is igaz, hogy, hogy így legalább el tudod azt érni, a 113 ezeren megkattintsák ezt a videót, ami egyébként nyilván, hogy a oké okay, a 13. cikkeje a szerzőjogi új EU szabályozásnak címmel nagyon nehéz lenne eladni. Igen, ez, ez de az eu a fő problémájánál tartunk. Hát meg az egész világ fő problémáján tartunk. Már a 13. cikkel együtt egyébként. Ja, meg a másik, és akkor csináljunk már mi is valamit az ügyben. Ez a 13. és meg a 11. cikkely, ez úgy nézett ki pár héttel ezelőtt, hogy megfeneklett. A franciák és a németek nem tudtak kiegyezni abban, hogy mindenkire alkalmazható legyen-e az, hogy, hogy filter szoftver kell feltöltés előtt üzemeltetni, ami kiszűri a jogvédett tartalmakat. Jogvédett tartalmak egyenlőre nem létező adatbázisa alapján a jogvédett tartalmakat tekintet nélkül arra, hogy ez paródia-e, vagy elemzése, vagy idézése. Ezt most sem kezeli a Content ID, ugye? Vagy pedig csak a nagy cégeket szopassuk ezzel meg, akik ellen egyébként a, a kiadói, és főleg a zenei lobby célozza ezt a törvényt a lobbistája által az EU-t használva. Hát leginkább fegyverként. Ilyet azért már láttunk. Na most azóta hét elején Németország és Franciaország, ebből Németország volt azon, a, azon az állásponton, hogy ezek, ezzel a kis cégeket nagyon csúnya meg fogjuk szopatni, ezt nem kéne. A franciák pedig úgy, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem vonatkozik mindenkire a törvény. Na ők kiegyeztek, momentán az az álláspont, hogy akkor vonatkozzon minden, mindenkire. Van három kivétel az alól. Ha a cég oldal stb. még nem három éves, nincsen 5 millió felhasználója, vagy nem generált azt hiszem egy évben egy millió bevételt, vagy valami hasonló szám volt, Tekintve, hogy a Meti Heteor Podcast már van három éves, ezért tök mindegy, ha nem keressük magunkat degeszre vele, és nem öt millióan, mindenki küldje el, kedves hallgatók, még egy millió barátjának a adást, ránk is érvényes lenne egyébként. Tehát ez a, ez a három kivétel, ez, ez, ez nem vagy vagy vagylagos, hanem hogyha az egyik igaz, akkor sajnos teljesen mindegy, ha a másik kettő nem. Innentől, ha esetleg ez átmenne, az nagyon izgalmas lenne, mert mert a YouTube mellett például megszivatná az aktivisták, azok a Patreon szokják emlegetni, akinek szintén filtert kéne alkalmazni, valaki feltölti a másnak a tartalmát. Hát meg, meg minket is, mert ugye most az előbb mondtál épp egy liász idézetet, ami bár talán nem, nem jogvédett, vagy már, már, már kívül került a, vagy kikerült a public domainbe, de akkor is gyanús, vagy legalábbis el kéne gondolkozzunk azon, hogy ezt lehet-e vagy sem. Ezt teljesen jogszerűen alkalmaztuk ezt, indokolt hosszúságú idézetet olvastunk fel, tekintve viszont, hogy az Iliász magyar fordítója Devecseri Gába 1971-ben halt meg. Oh, akkor uh, a 70 év még el Tehát nem telt, nem telt el a fordító halála óta a 70 év, tehát ez még egy jogvédett szöveg. Tehát ha lenne egy olyan uh, mesterség és működő szűrű, ami egyébként nincsen, ami figyelne arra, hogy a felolvasott szöveg az jogvédet, akkor úgy basznak ki minket, minket macskát szarni. Az elég rossz lenne. Egyébként annak idején volt egy cikk, amiről nem tudom beszéltünk-e, én azt tudom, hogy rakaszban ajánlottam ezer évvel ezelőtt, egy, egy filmes, elemzős Youtube-os készítő csávó írta meg azt, hogy az utolsó, utolsó videóeszét miért nem csinálja meg, és hogy e, miért van igazából ki a töke az egésszel. És nagyjából az volt, hogy bár hivatalosan a szerzői törvény amiben lehetne használni videó részleteket idézésként, kritikaként, stb. Gyakorlatban a szűrűrendszereket ez nem érdekli. Tehát leszedik az ő videóját, ő ezt ö, ö, megtámadja, megreklamálja akármi, vagy visszarakják, vagy nem, és ö, egyszerűen túl sok küzdelemmel jár a létező videóit megtartani az interneten ahhoz, hogy ő ezzel még tovább szarakodjon, miközben neki alapvetően videókat kell csinálni mert amúgy elemezni való bőven van, meg, meg filmekről való beszéd az filmvészlek nélkül, egy nehezen értelmező műfaj. Bizony, és ez mutatja is nagyon jól ez a, ez a példa is, meg az előző, ami rólunk szólt, hogy, hogy egyfelől a szerzői jogok betartatására szükség van, és igenis a szerzőknek anyagilag is részesülniük kell az általuk előállított tartalomnak a bármiféle sikereiből. Ezzel nincsen szerintem baja senkinek, manapság már, de nagyon nehéz úgy szabályozni ezt a területet, hogy azzal ne öntsük ki a gyereket és a fürdővízzel együtt, vagy legalábbis a gyerek egyes részei azért egy-két lábúja ne el, amire pedig később akár még szükséges lehet. Nem állítom, hogy van olyan megoldás, ami megoldja ezt a problémát, de úgy tűnik, hogy az EU azért most ennek valóban ennek a, ennek a ruhaanyag kiszabásának baltával állt neki. Igen, és ez nem az első, nem az utolsó eset, ráadásul a szabályozáson szoktunk vitatkozni, ennek volt-e értelme, vagy sem. Vagy hogy a gdpr cookie szabályozás lesz-e, vagy sem, egyszer csak. És nem ritka, hogy az EU úgy kezd el szabályozni, hogy az, az első neki futásra nagyon nagy hülyeségnek tűnik, és aztán az is marad. És tudod, amikor, amikor lehet azt látni, hogy aktivisták eljutnak odáig, hogy megtalálják, hogy milyen, milyen lobby csoportok állnak az adott törvény mellett, ami, ami egyébként pont a, a jellegi nagy versenyzőknek fogja a piacot betonozni. És ami mondjuk az európai innovációt teszi még nehezebbé. Az meg különösen szarérzés. Na, itt vagyunk egy nem kicsi piac, és, és közben hülyen viselkedik. Hát ez, ez milyen dolog? Nem vagyunk hibridek. <gül> Hát belén fagyott a szó, teljesen elkeserítettél most ezzel az utóbbi néhány mondatoddal Mert hogy még az elején azt gondoltam, hogy majd mondhatjuk azt, hogy, a, hogy az EU úgy áll ennek neki, hogy úgy nagyjából körbe rajzolja, aztán, aztán arra épít, hogy majd a részleteket kifinomítgatjuk. menet közben, addig meg nem lehetetlenítünk el senkit, hanem muszáj, hanem mindenféle gumi határokat teszünk bele, a szabályozásba, ez így, ez így egy el, tehát egy olyan, egy agilis metódus lenne, de ahogy mondod, és ahogy eszembe jutottad a cookie konszentet, ami hát nem tudom, nem is tudom, hogy hogyan lehetne azt értelmesnek gondolni. Mármint, hogy, hogy melyik elemében tudnám megtalálni azt, ami, ami mellette szól. Pont olyan, mint a kérdezemek kezelőorvosát gyógyszerészét, és értem, hogy mind a kettő elérte azt, hogy egyébként a fejünkbe berögzült, hogy meg lehet kérdezni a kezelő orvost és a gyógyszerészt bizonyos gyógyszerekről, és kb. megtanultuk, hogy mi az a kuki, minnyáján. Uh -huh. De az most már azon túl vagyunk, tehát most már akár le is lehetne venni ezeket, hogy szóval újra lehetne gondolni, hogy erre a mechanikus baromságra szükség van-e, még mindig vagy sem. És hogy ugyanezt egy ilyen nagy jelentőségű témában, ami, ami, ami ugye pillanatok alatt eljut tadhatja oda az internetipart, hogy a Google nem fog kidobni olyan találatokat, amik híroldalakra, vagy akármilyen más oldalakra mutatnak, vagy legalábbis ki fog ugyan, de csak a címüket mutatja meg azt, hogy mi az az első pár mondat, azt már nem. Hogy a, a hangvezérelt asszisztensek nem fognak tudni híreket felolvasni, vagy nem, nem tudunk majd rákérdezni arra, hogy egy adott enciklopédia szócikből olvassanak fel részeket, vagy hogy egy receptet felolvassanak, erre sem lesz lehetőség, hogy nem lesznek mémek, hogy e, megesik velünk az, ami velem már most is megesett, e, amennyiben egy e, online videó közvetítésben, ami egy konferencián történt, és egy előadást, valami környezetvédelemmel kapcsolatos előadást közvetítettünk, azt a Facebook algoritmusa lehet, hogy jutott, mert valószínűleg meglátott az egyik szlájdon egy logót, és Isten bizony nem akartunk e, szerzőjogot sérteni, és nem is sértettünk semmilyen. E, negatív következménye nem volt a logó birtokosának arra, hogy őt megemlítettük. Szóval, hogy egy csomó ilyen dologhoz fog ez vezetni, és ez, ez, ezt kigyomlálni utána egyenként évtizedekbe fog telni. Abban reménykedtünk nagyjából, hogy ez milyen működésképtelennek bizonyul. Mint ahogy az amerikai dmc től a Digital Millennium copyright nagyon féltek az aktivisták. Van egy csobó hátránya egyébként tényleg. De azzal, hogy a, a Notice and Takedown, tehát a, a jelezdés levesszük, gyakorlatot meghonosította, amit éppen most akarnak ezzel felülírni, Igen. azzal az egy tök progresszív környezetet nem az internet ilyen szempontból. Tehát, ja, pont a jogtulajdonságnak nem volt ez kényelmes, mert hát, mert hát amíg nem szóltak, addig ott fent díszelgett az ő tartalmuk, generálta a letöltést villogott mellette a reklám, stb. Viszont viszont lehetett olyan oldalakat csinálni, mint például a YouTube. Egyébként volt nem olyan régen példa arra, hogy, ez a, hogy, egy, hogy egy át nem gondolt szabályozást végül az élet ír. Ugye Németország vezette be azt, hogy, hogy a Google nem idézhet úgymond a nagy híroldalaknak a híreiből, mire a Google azt mondta, hogy jó, akkor nálunk német, német híreket nem, nem mutatunk meg a felhasználóinak, és a, a német kiadóvállalatok egymás után írtak alá aztán egy olyan szerződést a YouTube-bal, hogy jó, akkor nem is tudom, hogy jelképes összeget fizet, vagy nem fizet semmit, de hogy szóval, hogy leléci, létszi, létsz, hadd kerüljenek már vissza a Google-ba a híreink, mert uh -huh. szóval 30%-ot esett a forgalmunk. Na ezzel egyébként megint a, a sok fognak szívni. Plusz a sajtónak lenni momentán az interneten egyébként sem egy különösebben komfortos dolog. Nem, az nem most a legjobb, igen, ha csak nem vagy előfizetéses újság. Ö, amik nem tudom, hogy hogyan teljesítenek, látod. Amennyire én tudom, ez most éppen egy sikeresnek kezd látszani terület. De a sikerek inkább csak ilyen példákon keresztül látszanak, tehát nem azt mondhatjuk, hogy tömegesedni kezd ez a megközelítés. Mi szerint fizetünk az online tartalomért és cserében, nem kell reklámokat néznünk, meg az adatainkat sem adják el feltétlenül, de hogy egyre több ilyen példa van, ami életképességét bizonyítva működik és profitot termel. Ú, uh, erről jut eszembe el Képzelet hétvégén kiment az első rakasz extra az én 30 támogatómnak. Ú, uh, de jó. Őrülten rohadtul jó úgy írni, hogy tudom, hogy kik azok az emberek, akik olvasni fogják, ők ezt kérték. Én nagyjából eszméletlenül szabad módon azt írom, amihez kedvem van egyébként és még tetszett is nekik. Tehát az a fajta visszajelzés eddigi munkájaimben nem nagyon volt meg, hogy az olvasó nagy mennyiségben azt mondja, hogy hú, fasza, az jutott még eszembe, hogy teljesen értelek. Én évek óta nyafogok arról, hogy ez a, ez a követendő modell, hogy ezt kellene meghonosítani valakinek. Úgy tűnik, hogy ezt az olyan magányos harcosok fogják megtenni, mint te, vagy egyes youtuberek. Hajrá, hajrá. Szuper. Csak azt a csodálatos, nagyon sokfejű és rendkívül nagy tudású szervezetet, a egy szerkesztőség, azt nem lehet így felépíteni. Hát vagy a fene tudja, hogy hová lehet még ezt tovább csinálni. Lehet, Nem, nem tudom. mint ha szívesen járnék be egy co-working space-be dolgozni. Na látod. Viszont ha már ma a hírleveledet említettünk, akkor említsük meg azt a másik hírlevelet, amit én szerettem volna megmutatni. De mennyire, hogy soká ilyen Vasák című rovatunk következik. Így van elindított a Hétfőn Hét című hírlevelét, ami pusztán csak olyan linkeket tartalmaz, amikről én azt gondolom, hogy azok az érdekes cikkek az interneten. De tényleg az nagyon ritka egy hírlevelne, hogy kvázi minden linkjét le akarom kattintani, és mindegyik nagyon érdekesnek tűnik. Egy ilyen igazi, kulturális, de horizontális, sokfelé néző gasztronómiától a kiránduláson át az építészetig mindenfélébe belevele szagoló elképesztően populáris és mégis értékes tartalmakat e, villogtat az ő hírlevelében. Nagyon jó, iratkozzatok fel hétfőn hét, erre kell rákeresni. És ennek kapcsán egyébként az jutott eszembe, hogy, hogy kezdem észrevenni azt, hogy igenis a hírlevél az új blog, mármint hogy az, ami egykor a blogoszférában ment, az, hogy emberek önkifejezik és megírják, megírják a saját gondolataikat a világról, az most úgy éled újjá, hogy emberek nem a gondolataikat írják meg, hanem a, az interneten elérhető végtelmenységű tartalomból kiválogatják azt, ami szerintük olvasásra érdemes, és a személyiségüket így nem a gondolataikon, hanem a, a tartalmak személyiségüknek megfelelő összeválogatásán vagy a saját magukon való átszűrésén keresztül mutatják meg. Ez a curated content vagy a, nem tudom ezt magyarul hogy kell mondani. Szerkesztett tartalom? Hát nem szerkesztett, tallózott vagy ajánlott vagy mert szerkesztett tallózó. Na mindegy, tehát hogy az, amikor a, a szerkesztő válogatja ki a végtelen mennyiségű elérhető tartalomban azt, ami szerinte elolvasásra érdemes. Igen, egyrészt annak a beismerés, hogy az internet tele van szeméttel. Hát másrészt annak a beismerés, hogy az internet tele van nagyon értékes dolgokkal is. Igen, ezt a kettőt egymással elválasztani az viszont egy pokoli feladat. Ha az embert mindent magának akar. Ezt választják a helyettes olvasók azok, akik ilyesmit üzemeltetnek, egyebek mellett kelt is az ő rakas című blogjával, de Bence is a, az ő hét blogjával, illetve bocsát. Tök leblogoztad, és egyébként teljesen ugyanaz, persze. Innen indult a, a blog is annak idén, ez az első blogok, azok Link blogok voltak, ez a néz, mit találtam. Hát ide tértünk akkor vissza, és én azt gondolom, hogy hogy a sajtó is lassan valami ilyesmi irányba fog elfordulni, azaz a, az a, a tallózó típusú újra, újra szerkesztett világ, vagy az újra válogatott, újra filterezett világról fog szólni a média. Ez egy tök jó példa rá, és ott találtuk azt a cikket is, ami a, az adás címét adta, de még mielőtt azt elmondjuk kell mondani, akartál valamit? Azt akartam mondani, hogy így lehet visszahozni azt a, a szép régen halott szokást, hogy, hogy egy meg megvan a háttere. Tehát, hogy az, hogy mi történt, azt nagyjából mindenki megírja. Arra, hogy ez miért fontos, arra nem mindig van idő. Pedig kontextus nélkül, hát félkarú a nemzet. Úgyhogy jó hírleveleket én nagyon szívesen ajánlok, van egy csomó, tényleg. Nekem többnyire angol nyelvűek jönnek, plusz ezerszer körben nyelváltam már azonnal én a hírlevelét, mert azt szerintem külpolban nagyon nagyon nagyon erős és azt érdemes olvasni. És most megiratkozzatok fel a hétfőn hétre is. Okvetlenül. Igen, ha más nem, akkor azt biztosan mondhatjuk, hogy, hogy az a tartalom hogy ott van, az pont az a tartalom amit mi a legérdekesebbnek tartunk a világon talán. Úgy. Semmiképpen ne gondoljatok semmi nagyon elvont izére. A legutóbbi hírlevélben volt a, az Inverse Everest nevű expedíció, ami világ legmélyebb barlangjába való lejutásról készített magyar dokumentumfilmet ajánlja. Meg például azt, hogy egy cikkben áttekintették, hogy mi volt a drónok előtt, hogyan készítettek fotókat emberek madártávlatból, és hát képzeljétek el úgy, hogy volt valami fickó, aki szerkesztett egy galambkamerát, galambokra erősítette, időzítővel elsütött filmes kamerákat tett a saját idő, idomított galambjaira, azt nem idomítottnak mondjuk, szóval tudjátok, akik hazajönnek olyan galambokra tett kamerát, és akkor a, ezek, ezek fotóztak neki, még az is felmerült egy időben, hogy esetleg ezt valamiféle felderítésre használhatná a katonaság. Arra végül nem vált be, de a légi fotográfiának ez a, ez a nulladik verziója viszont nyert némi közfigyelmet. Na hát az erről szóló cikk is végten érdekes, ilyesfajta tartalmakra kell számítani a hétfő hétben. Ugyanint el kell azt mondjam, hogy egy csomó idék használtak viszont postagalambokat tényleg távközlésre a hadseregben. Azt igen. Mert amíg mondjuk egy első világháborús csat ezt az úgy szét lehetett lőni ágyúval, mint annak a rendje, addig a galambnak volt némi esélye kijutni, hiszen kisebb helyet foglal, mint egy telefonrót. illetve nem szakad meg. Tud az is lenni. De igen, így van, és az előbb, amikor idomított galambot mondtam, akkor valójában azt a kifejezést kerestem, hogy postagalamb. Bármikor szívesen. <laughs> És szerintem ezzel, hogy az utolsó mondatokban megmagyaráztuk az adás címét, el is jutottunk oda, hogy bezárjuk a munkatárat, mert hogy nagyon régóta beszélünk. Te jó, így most néztem csak mennyi az idő. Hát megint maradt nagyjából a hírlevélni anyagunk, és egy legalább fél órás vitatkozás belekódolva próba, ezt majd legközelebb lepofaszkodjuk. Okvetlenül, mert hogy ebben... Tényleg nagyon jó cuccok vannak, ezt, ezt vigyük át a jövő hétre. De az elejére végre beszélünk egy kis techről is. Olyan jó kis kütyüket hoztunk most nektek, amit nem fogtok hallani, de majd jövő héten érkezik. Úgy lesz addig is. Sziasztok! Hello, hello!